cu pace, Domnului, să ne rugăm, Am ne Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm, Am ne Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Lui Dumnezeu, Bisericii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm pentru sfântul lăcașul acesta și pentru cei ce cu credință cu evlavii și cu frică de Dumnezeu intră într sol Domnului să ne rugăm Părintele nostru ortist Patriarhul României, Pentru cinstita preoțime și centru Hristos diaconime Iaconime, Pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm! Oameni miruiește! Pentru poporul român cel binecredincios de pe Dutinden, Pentru mai mari orașul și satelor, și pentru astea cei viitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm, Doamne, mijluiește! Pentru Sfânt Lăcașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și santele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm, Doamne. văzduhului, pentru îmberșugarea rodelor pământului și pentru vremuri paști Domnului să ne rugăm. O, pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin văzduh, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei bolnavi, pentru cei și pentru mântuirea lor Domnul o să-ne rugăm. Domnul ne Pentru profesori studenți și toți vestinitorii universității acesteia, Domnul o să-ne rugăm. Domnul să Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primeștia și nevoia Domnului să ne rugăm. Domnul meu miluiește. miluiește, și ne păzește pe noi, Dumnezeule cu harul tău. Tata slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare, și purnea Fecioră Maria, cu toți Sfinții s-o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, îi de pe noi. Pe noi înșine și unii preianții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu s-o Dacă se doriți să vedeți